Раптом він прожогом вискочив із кухні і повернувся за кілька хвилин. Ось, поглянь. Пашко шпурнув їй набитий папірцями файл. Я сьогодні день потратив, щоб це дістати. Гроші віддав цілу купу. Уляна нерішуче витягла вміст файлу. Що це? Це мій знайомий допоміг придбати. Дані на Костаняна. Він поплескав себе по кишенях і витяг сигарети. Читай, читай, там усе. І те, що цей виродок любить красивих дівчат, і те, що він їх обов'язково підсаджує на голку, а потім використовує як повій, підкладаючи під потрібних людей, або просто так, під дружків чурок. Уляна рішуче відкинула на стіл купу Ксерокопії. «Мені нема до цього діла». «Нема?» – саркастично поцікавився він. «А до того, що ту баришню, в якій ти вчора упізнала Тоню, часто бачили разом Костаняном, є?» А до того, що він заявив, ніби не знав навіть її імені і зняв на окружній пашко Затис у зубах сигарету і підніс запальничку. «Гаразд!» – вона підскочила і почала ходити по кухні. «Він чудовисько! Чого ти ще хочеш? Допомогти тобі? Вбити? Те чудовисько!» Тихо зізнався він. «Ні!» – Уляна замахала руками і зірвалась на крик. «Ти не знаєш, що таке вбити! Хай навіть і чудовисько!» Хлопець відклав недокорок у попільничку і терпляче мовив, «Я просто хочу допомогти, не бійся, на мене можна покластися». Раптом Уляна згадала каламутні очі довгоногої Тамари і її принизливе скавчання «Будь ласка, дай!». Розрізнені клаптики склались у чітку картину і стало ясно, про що так просила Костаняна дівчина, і як саме вона образила його приятеля? Теж мало статися з тонею, її сестра, яка мріяла підкорити цей світ і мала ідеальну, неправдоподібну вроду, чергову дозу наркотику відробляла бездоганним тілом. Вона кинула. На папірці непевний погляд і ледь стрималась, щоб знову їх не взяти. Отже, ти не був сьогодні на роботі? Вона вдала гнів, обравши своїм захистом напад. Готувався ятрити мені рани. Пашко затягся і майстерно випустив кільцями дим. Я придумав покарання. Хочу, щоб цього чурку розірвало на тисячу шматків. – То ти бомбу йому підкладеш? – підколола Уляна і осіклася, втямивши, що то не жарт. – А чому ні? – він дістав із пачки нову сигарету і, вагаючись, розім'яв її пальцями. – Я всю ніч простерчав у інтернеті і знайшов. – що? холодіючи від можливої відповіді. Насмішкувато спитала вона, як зробити саморобну бомбу. Цілком реальна річ, заявив Пашко діловим тоном. Може і не аби що, але на одного чурку вистачить. Марина побачила жовтяка, коли підійшла черга в касі. Не звертаючи уваги, на касирку вона напружено видивлялась пальто жовтяка і блакитну дублянку його супутниці, що майоріли за стелажами. «Вам допомогти?» Охоронець супермаркету нагородив її голівудською усмішкою, і Марина усвідомила, що вже розрахувалася і тримає в руках кульок з покупками. «Так, якщо можна». Вона тиснула молодику кульок і кинулась назад до торгового залу, похапливо кинувши, що зараз повернеться. Костик з дамою неспішно бродили вздовж полиць, очевидь насолоджуючись товариством одне одного. Забувши про обережність, Марина спробувала підбратись ближче, ховаючись за пірамідкою новорічних наборів. Дівчина жовтяка зовнішністю не вражала, невисока, з пишними формами і типовим селянським рисами. Кирпатне обличчя з пухкенькими щічками створювало образ домашньої, хазяйновитої жіночки. Мареєві, не вірилося, що Жовтяк міг проміняти ефектну дружину на таку кульому. Проте Костик, судячи з постійних обіймів, явно був іншої думки про свою подружку. Єдине, чим могла похвалитися ця селяночка, то це віком. Усе в ній, починаючи від рум'яного личка, і, закінчуючи жвавими рухами, випромінювало молодість. Марина підібралася ближче до закоханої пари і почула їхню розмову. З дитячою безпосередністю дама серця випрошувала у кавалера чогось смачненького, а Жовтяк із невласною йому щедрістю обіцяв виконати будь-яку забаганку. До всього досвідчене око Мареєвої встигло вихопити діамантові сережки у вухах селяночки. Отже, Костик не бідував, а навпаки з приємною легкістю витрачав гроші. Першим імпульсом було влаштувати скандал, викрити жовтяка, натякнути на його бурхливе життя, щоб зіпсувати кульомі настрій. Але Марина знайшла сили стриматись. Ця випадкова зустріч підживила бажання покарати Жовтяка. Саме покарати. Бо вона встигла усвідомити, що за будь-яких умов не отримає від Костика більше, ніж він дав. І це особливо розпалювало її мстивість. Власне, останніми днями Марина тільки про те й думала, напружено митикуючи, як примусити друзів дитинства їй допомогти. Але їхню зустріч, яка мала відбутися ще вчора, довелось відмінити через те, що кудись запропала Уляна.